Буда и бездомникът. Имало едно време един бездомник, който се опитвал да събере храна, но забелязвал, че всеки ден храната му изчезвала. Един ден хванал мишката, която крадяла храната му. Ах ти мишке! Защо крадеш храната ми? Аз съм бездомник. Върви да крадеш от богатите. Те дори няма да забележат. Но моята съдба е да крада от теб. Какво? Защо? Защото твоята участ е да притежаваш само 8 предмета. Колкото и да просиш, колкото и да събереш, това е всичко, което ще имаш. Бездомникът бил слисен и обесърчен. Кой би искал да има такава тежка участ? о, -о, -о! Защо имам такава съдба? Не знам. Трябва да попиташ Буда, може би той знае. И така бездомникът тръгнал на път да търси Буда. Той пътувал цял ден и поздрач се озовал в имота на заможно семейство. Изморен и сънен, той решил да пренощува там, за това почукал на вратата. Добри ми, господине, става тъмно, аз съм нов тук. Може ли да пренощувам у вас? Добре, влизай. Когато просекът влязал, мъжът попитал. Млади човече, защо пътуваш толкова късно? Искам да попитам нещо, Будай, ще се срещна с него. Точно тогава дошла жената на богаташа и чула това. Може ли да зададеш на Буда един въпрос? О, а, добре. Ще го попитам от ваше име. Какъв е въпросът ви? О, имаме 16-годишна дъщеря, която не може да говори. Искаме само да попитаме какво трябва да направим, за да проговори. На другата сутрин бездонният мъж им благодарил за подслана и ги уверил, че ще зададе въпроса им на Буда. Богом! И той продължил пътуването си. Тогава видял дълга планинска верига, която трябвало да прекоси. Господи, сега как да я премина? Той изкачил една от планините и там срещнал един магиосник. Драги, ще ми помогнете ли да прекося планината? Скачай тук! Прослекът скочил на жазела на магиосника и седнал зад него. Магиосникът използвал жезъл си, за да преведе себе си и младия човек на планинската верига. Докато летели над планините, вълшебникът попитал бездомника: Къде отиваш и защо реши да прекосиш тези планини? Ще се срещна с Буда и ще го попитам нещо за съдбата ми. Наистина ли? Може ли да зададеш на Буда и един мой въпрос? От хиляда години се опитвам да стигна до рая и според учението ми трябваше вече да съм успял. Би ли попитал Буда, Какво трябва да направя за да стигна до рая? Разбира се, ще задам въпроса ти. Той е продължил пътуването си и си изправил пред последното препятствие река, която не можел да прекуси. О, майчице! Сега как да прекуся тази широка и дълбока река? За щастие, срещнал гигантска костенурка, която решила да го пренесе през реката. Докато плували, костенурката попитала: Къде отиваш? Отивам да видя, Будда, за да му задам въпрос за съдбата ми. Ти ли задал един въпрос? И за мен? Разбира се, какъв? От 500 години се опитвам да се превърна в драко и според учението ми вече би трябвало да съм успял. Може ли? да го попиташ какво трябва да направя за да стана дракон. Благодаря ти, че ме преведе през реката скъпа коста Нурки. Няма за какво. И не забравяй въпроса ми. Разбира се, че няма. Ще задам на Буда твоя въпрос. Бездомникът продължил да търси буда и най-после стигнал до мястото, където той живеел. Просекът застанал пред манастира и поел дълбоко дъх. Ето пристигнах, най-после ще се срещна с Великия Буда. Бездомникът влязал, вълдушевен и развълнуван, готов да зададе своя въпрос и тези на другите. Когато пристъпил вътре, той се поклонил пред Буда. Моля, приеми добрите ми пожелания, Буда. Идвам от далечна земя, за да ти задам няколко въпроса. Може ли? Моля! Разбира се, но ще отговоря само на три въпроса. Само на три. Младият мъж бил изненадан. Той трябвало да зададе четири въпроса. Но аз имам четири. Какво да правя? Той се замислил внимателно. Сетил се за Костенурката, която живеела от 500 години и се опитвала да стане дракон. Горкичката, колко ли тежък живот има в тази дълбока река? После се замислил за магиосника, който живеел от 1000 години и се опитвал да стигне до рая. О, 1000 години са много дълго време. Той заслужава да отиде на небето. Накрая се замислил за младото момиче, което щяло тяло да живее цял живот, без да може да говори. О, животът без да говорише е жесток. Тогава той погледнал себе си. Аз съм просто един бездомен просек. Мога да се прибера и да продължа да прося. Свикнал съм и нищо няма да се промени. Но за тях всичко може да се промени, ако получи отговори на въпросите им. Когато се замислил за проблемите на другите, неговият изведнъж започнал да изглежда много малък. Станало му мъчно за Костенурката, магиосника и младото момиче. Затова решил да зададе всичките им въпроси. И както се очаквало, буда отговорил. Костенурката не иска да излезе от черупката си, докато не желая да остави удобствата си. Никога няма да се превърне в дракон. О, кой да предположи? Магиосникът винаги носи жезъла си и никога не го оставя. Той е като котва, която му пречи да се възнесе към рая. О, добре, ще му предам. Ами момичето? Момичето ще проговори, когато срещне сродната си душа. Благодаря ти, Велики Буда. Буда погледнал към него и се усмихнал. Бездомникът му се поклонил и поел обратно по пътя към дома. Срещнал пак костенурката. Е, Попитам ли го. О, да, трябва само да свалиш черупката си и ще се превърнеш в дракон. Тогава костенурката свалила черупката си. А вътре имало безценни перли от най-дълбоките води на океана. Тя ги дала на бездомника. Ето, вземи ги! Така ти се отблагодарявам! На мен вече няма да ми трябват, защото сега съм дракон. Благодаря ти! Добричам вече! И той е отлетял. После бездомникът отново срещнал магиосника на върха на една планина. Трябва само да оставиш жезела си и ще можеш да отидеш в рая. Не истина ли? Така каза Будда. Магиасникът оставил жезела си на младия мъж, благодарил му и се възнесъл към рая. С Богом, млади човече, всичко хубаво! Сега младият човек имал богатство от костенорката и сила от магиосните, върнал се при семейството, което го подслонило. Те много се зарадвали да го видят и очаквали отговор. Великият Буда каза, че дъщеря ви ще проговори, когато срещне сродната си душа. В този момент дъщерята слязла по стълбите и проговорила. Хей, това не е ли човекът, който беше тук миналата седмица? Младото момиче и родителите й били слисани. Те погледнали към бездомника. Той бил сродната душа на момичето. Родителите вдигнали сватба и двамата живели дълго и щастливо. Така че помнете, приятели, цялото добро, което направите на света, ще се върне към вас.